Norberak egiten haalko du, iesaren detekzio azterketa. Alta publiko zehatz batizu zendua da komertzializazio hau. Gaur egun, no gaita marmila pertsona, jakin gabe xero positiboak dira, autotestak hauen detektatzeko eta tratatzeko aukera emango luke, Farmazia batzuek horreinik begitxar jazikusten badute autotesta hau, prebentzio elkarte entzat, pertsonak laguntzeko aukera dela, diote, zofileo barban son ed elkarteko ardura dunada. On est à 150 000 personnes neuropositive et voilà don 30.000 kiloño. Urutara ehun jogeita bar mila eta hogeita marmila jakin gabe direnak beraz baiianista eta guretzat kajanzitsua dena da alhal beein detectatze zabala egitea atera bidde bakaja da epidemia gehirazteko Zeman sonzel qui contamin le plus les autres puisqu'elles sont elles-même pas au courant donc si on... Yakinean ez direnak, hartxe maten baditugu, eta tratatzen bat ez dituzte gehiago besteak kontaminatzen eta hola lortuko ginuke birusa suntsitzen, oso ki. 2008ko abendoren lehenetik, Marisol Turren Frances Osa sunministroak PREP izeneko prebentziozko tratamendu alek estatu zuen.